Корона. На цей раз золотий, не срібний обруч, але так само простий, гладенький, без візерунків, з одним камінцем, чистою і прозорою, з сльозою гір. А королева? Вона була вся у блакитному і в золоті. І без зуряниних пояснень, які вірна подруга послужливо шепотіла на вухо, Лана зрозуміла. Це кольори неба і сонця. Блідо-блакитна нижня шовкова сорочка до п'ят, розшита чудернацькими золотими квітами, насичено-блакитна верхня, довжиною до колін, чимось схожа на халат, оксамитове корзно кольору індиго, черевички, сині, як волошки, і золото у вухах, на шиї, на голові. Сяючи, як новорічна ялинка,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 Вона тішила свої очі з погляданням короля. Гіпота й раділа, що й Олесь не втримується, щоб час від часу, хоч нищечком, кинути на неї теплий погляд. Втім, не одна вона те помічала. Голова Ради Старішин разом зі своїми вусами хмурнів усе сильніше, зважаючи на той обмін ніжними позирками. А коли король, вислухавши Святозара, Дав знак починати розваги, і посередині зали, як з-під землі з'явилися музики, скрипки, цимбали та бубни, Лана опинилась, мов, у центрі дивовижного вихору, що закрутив її і поніс безвільну підзапалювальні звуки музики, такої, що й мертвого на ноги підніме. Вона й не відала, що вміє так танцювати. Ніжки в сап'янових черевичках хвацько відбивали ритм змінюючи одна одну так швидко, що їй годі було за цим угледіти. І довелось просто покластися на природне почуття ритму. І воно її не зрадило. Щоб бува не впасти, Світлана підхопила поділ сукні разом із сорочкою. Може, вона відкрила забагато, бо всі, хто стояв уздовж стіни, не беручи участі в танцях, негайно зайняли себе тим, що витріщились на її ноги. Та їй було байдуже до того – їй було весело, просто весело, радісно, так, що в грудях аж завмирало. немов вона повернулася в дитинство і мчала на каруселі, свято вірячи, що її коник біжить сам по собі. Танці продовжувались десь півгодини. Так їй принаймні здалося. І як же вона зачудувалась, коли, піднявши голову до стрілчастого вікна, помітила, що на дворі вже панує ніч. Лана вибилася з сил. Її волосся нічим не перехоплене, металося в повітрі, мов крила чорного птаха, щічки розчервонілись, а губи вологови блискували від того, що вона раз у раз проводила по них язичком. Буйні веселощі вщухли зненацька, мабуть, теж за знаком короля, і челядинці з тацями, заставленими чашами, заходились обносити гостей. Світлані дуже хотілось пити.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 не наважилась турбувати її. Олесь, тобто король, зараз їй було легше думати про нього, як про володаря. Слухав королеву, яка, трохи схиливши породисту увіншину зубчатою масивною короною голову, щось шепотіла йому на вухо. Світлана почувалася самотньою. Пропасні веселощі, які охопили її під час танців, випарувались. Їй стало зимно,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 Чарівна й чиста звучала одую непереможній силі кохання. Мабуть, ця пісня і затримала її, а далі ноги, немов угрозли в підлогу так, наче замість мармуру вона стояла на гливкій від дощу глині. Вона не могла піти, доки Роман не закінчить. А коли він закінчив, озвався Світозар. Може, чужинка нам щось заспіває? Із знищивною глузливістю спитався він, якщо вміє, звичайно, чи вона тільки вміє, що зваблювати чужих чоловіків. Олесь схопився з місця та не встиг нічого на це відповісти. Болана, звернувши на голову ради старішин свої чисті, сріблясті очі, сказала, не тільки, ще я вмію рятувати життя королям і не розраховувати на людську вдячність. Світозар знітився. Олекса опустився на трон, і хоч жовна все ще грала на його вилицях, Лана бачила це навіть звідти, де стояла. Вуста все ж склались у схвальну посмішку. Її відповідь несподівано потішила й королеву. Золоті очі спалахнули від задоволення. На батька її підкреслено не дивилась. А Лана перевела дух і заспівала.